Последний путь провожаем мы вождя, который отдал всю свою жизнь делу народу, борьбе за его свободу и счастье, и через все бури и грозы привел нашу родину к всемирно-историческим победам. Светлое имя Сталина стоит в веках рядом с именами величайших гениев человечества — Маркса, Энгельса и Ленина. Как и бессмертный Ленин, товарищ Сталин был руководителем высшего типа — Горним орлом, не знающим страха в борьбі. Ні, з татовою правдою нічого не виходить. Терпець урвався вже на перших стовпчиках. Сталін помер, і вся страна в траурі. Це правда. Червоні прапори скрізь висять з чорними стрічками, і навіть першокласницям сказали у чорних бантах на лінійку прийти. Зате з років отпустили. Все таке радість. А чого це Вовка Шнейдер? як вони бігали на хрещатик слухати великий репродуктор і дивитися, як плачуть люди, ціле море людей, сказав їй по секрету, що Сталін бандит. А Катя, нова нянька, слухала радіо, штопаючи татові шкарпетки, а тоді й каже, у нас у селі як голод був, казала мати, один чоловік вірша склав, ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. То його за це в тюрму забрали. Так і не вернувся, видать пропав. Василинка швидко втомилася від такого дорослого чтива і нецікавих думок. Все-таки краще читати Майнріда. Через багато-багато років вона згадає цей день, коли почує в телефонній трубці «Вам званяти з Нью-Йорка, Я та квартира Василі Супрімудрій? А я Вова Шнейдер, ваш сусід із подвала на Золотовородській». І Ліна засміється з легким серцем людини, яка через сорок років і до кінця своїх днів носитиме в собі своє дитинство. А поки що, поки що вона мала. Прийде з роботи мама, і якщо на цей раз не сидітиме разом з подружками-перекладачками та вчителькою Регіною над їхними іспанською та есперантою, як вони, Василинці, набридли чи чиніти «Аста і «Буенос ночес» замість звичайного «На добраніч. то Василинка обов'язково таки нарешті запитає її, «Чого мама така боягузка?» І що таке геній вищого тіпа? Вірна душа. Обтяжена споминами, посріблена, мов зимовий кущ Віниї, Ліна перегортає сторінки життя свого роду. Ось вона прощається з дідом. Цілісеньку ніч сидить сама біля домовини і мовчки читає дідуню псалтир. Блимає тоненька свічечка у вузкових пальцях, блимає газ у лампі на столі. Дідусь лежить умиротворений, аж ніби задоволений, що хоч одна душа не покидає його в останні години на цій землі. Чорний зі срібними пасимцями чубчик, чорні, трохи розколошкані брови, байливо підстрижені борідка і вуса, і саме його тіло в татовому піджаку, вистрончене, висохлена старість, усе немов підкреслює радісну урочистість його останнього свята і безпорадний сум онуки». Минулого літа, коли вони з двоюрідною сестрою Галою загледіли самотнього діда Никифора на лавиці коло молочарні, перебігли дорогу, присіли поруч винуватому в дві пташки. «Чого ви, діду? Чого такі сумні?» Дід підвів на них свої якісь відсутні, задивлені, в незнані їм засльозені очі, і, одірвавши долоню от ціпка, на який спирався обома руками, показав жовтим пальцем до гори, кудись у небо, ніякого всміхаючись, «Баба мене зве». Це було ніби вчора. Тим часом Піпу Гульок, уже давно на швидку відчитавши заупокійну молитву, сидів за поминальною чаркою з чотирма дідовими синами. Андрій, Михайло, Микола Василь, а завтра ще надійде меншенький з Вовчка, Іван. Оце й усе дідове тепер. Давно вже немає Дмитра і Семена, що десь на небі виглядають батька разом з його коханою Маланкою а над труною ще ніби витають урочисті рулади застудженого баска Надинівського батюшки. Упокій, Господи, душу раба твого Никихвора, і прости йому всі його согрішені, вільні і невільні, і даруй йому царство небесне. Амінь. Ліна вже студентка приїхала з Києва, взаметена снігами, забуту Богом і людьми на Надинівку, провести діда в останню дорогу. Звечора ще вдома читала книгу Йова, Немов на цих пожовклих, вже струхлявілих сторінках шукала єдиної правдивої відповіді на всі вічні людські дитячі запитання. Яка безжальна кривда за життя селюків, за обунів. Чому вони були такі терплячі, як воли, такі безсловесні? Чому не повстали проти Бога? Хоч би в слові своєму, хоч би в сумнівах. Може, дідний Кифор з його млином та братом Лугом якраз і був найвільніший серед них. Та що ти знаєш про їхні сумніви, Василина? Чи це добре тобі, що ти гнобиш мене, що погорджуєш творивом рук своїх, а раду безбожних освітлюєш? Хіба маєш ти очі тілесні? Чи ти бачиш так само, як бачить людина людину? Не суди, жінко, і Бог тебе не осудить. Вони йтимуть угору за грузовиком, де в домовині, як скіфський цар, спочиває дідунь. Їтимуть по засніженій дорозі до Копачівського лісу, де Надинівське кладовище тоне влітку в білих пісках, а зараз у білих заметах, де сосни самі собою виростають,